hoofstuk 150, die besoek aan die hawe, die kostbare skip, Sireneus bedank Jozef, die kynkie antwoord en verwys na die weldade aan die armes. Sireneus het die skip nou keerig bekyk en uitgereken vir hoeveel mense daar in plek sou wees, en hy het vastgestel, dat daar in geval van nood baie makklik duisend mense ingebring sou kon word. Terwijl hy so aan die bereken was, het Sireneus om ook van die uitsonderlijke stewigheid en sierlikheid van die skip oortuig, want dit het nie as oud en gelap daaruit gesien nie, maar die hele skip het gelijk asof dit gegiet was. Daar was geen na te vinden nie, en aan die hout kon een mens geen jaringe, kwaste of ander vesels of poeree te siene kry nie. Toe Sireneus om van dit alles oortuig het, natuurlijk met sy nodige gevolg weer van die skip na die geselskap op die oever teruggekeer het, het hy dadelijk na Joosef gestap en gesê, My mees verhewe vriend, Jy is die gelukkigste van alle mense op aarde, oor die wonder verbaas ek my nou heeltemaal nie meer nie, want ek weet nou immers, maar al te goed, dat alle dinge by Eloi moendlik is, ek weet dat het geen opgeknapte en gelapte nie, maar het totaal niet geskapen skip is. Maar ek verbaas my nie daar oor nie, want vir die meester sal het even maklik wees om ’n volledige wereld te skip, of ook so ‘n skip, want die aarde is immers ook een skip, wat baie mense draal die see van die oneindigheid. Maar om het jy my nou tot jou grootskuldenaar gemaakt het, kyk, dit laat my daar oor nadink, op wat welke manier ek ooit hierdie skuld aan jou sal kan afbetaal, want kyk, hierdie skip wat vroer pond pontsilver werd was, omdat het meer na een wrak as een skip gelijk het, is nou meer as 10.000 pond goud werd. Want dit kan nou vir 'n reis oor die seile van Hercules of Gibraltar na Britannia gebruik word, en ook rond om Afrika tot by Indië mee te seil. Waarlik, so werk is immers volgens wereldse maatstave met geen goud te betaal nie. Kyk my mees verhewe vriend, dit is wat my nou baie laat dink hoe ek ooit die riskuld aan jou sal afbetaal. Indien jou goud waardeer, dan moet jy, so waar as jou en nou ook my Elohim leef, binnen 7 daad 10.000 pond hee. Maar ek weet dat goud in jou oog grievel is en daarom is ek nou verdrietig dat ek jou, my grootste vriend, iets skuldig moet bly. Nou het Jozef Sirene se sy hand gegryp dit aan sy bors gedruk en wou iets sê, maar by die aansien van hierdie edele Romein het daar trane in sy oog gekom. Die kynkie het om daar teen opgerig, vir Serenius geglimlag en gesê, my liewe Serenius Kwerinus, waarlik, ek sê vir jou, al sou jy ook maar net een arme in my naam opgeneem het, dan het jy al meer gedoen as wat 10.000 solke skepe waard is maar jy het nou in kort tykie baie onder armes verzorg, en ek sal jy selfs baie sulke skepe moes gee, om jou daarvolgens aardse maatstaf te vergoed, maar kyk, vir my is een mens meer werd, as die hele wereld vol sulke skepe, wees daarom nie oor jou vermeende skuld bekommerd nie, wat jy vir die armes doen, doen jy ook vir my, daarvoor sal ek jou echte nie hier op aarde beloon nie, maar as jy sterwe, sal ek jou siel dadelijk opwek en jou gelijk maak aan hierdie dienaars van my, wat die skip herstel het. Hierby het Sireneus geween, en hy het betuig dat hy van nou af aan sy hele lewe sal bestee aan die welsijn van die arme leidende mensdom. Die kynkie echter het sy hand opgehef en gesê, Amen, en het daarop vir Sireneus en die skip geseen.